Але це було б не зовсім точно, Ліпше так, загатний олюднював природу. Він віддавав їй усю ніжність та доброту, Які так скупо витрачав на людей. Він поклонявся кожній билиноці, Кожній живій істоті. Він бачив таємницю там, Де ми відвикли її бачити. Весь вибухав, помітивши, Що людина знічев'я обсмикує листя. Здається, дозволь йому Четвертувати винуватся, той за хвилину лежатиме на пласі. Комарів, наприклад, ніколи не бив, але генько здмухував. Джмелів, що залітали до кімнати, ловив у жмені і виносив на двір. Дивно, але вони чомусь ніколи його не жалили. Якось я наважився сказати, «Іване Кириловичу, часом мені здається, що тварин та рослин ви жалієте більше, аніж людей». А він знітився. І довго мовчав. Я вже пошкодував, що бовкнув ці дурні слова, і відтепер його вечірні сповіді, мабуть, закінчаться. Але згодом згадний невесело посміхнувся. Тварини й рослини невинні, бо не здатні аналізувати самих себе, зовсім ніби діти, а людина добре знає, що робить. Більше ми про це не розмовляли. Зовсім наче в поганих п'єсах. Ефектна поява героя, нічна сцена. Радіючись нової жертви, загадний посміхнувся на зустріч Андрію Сидоровичу, що звично ніяковів: «Ну, як вдома, товаришу хаблак. Той радісно з усіма поручкався, звісив наперед руки з паперовим жмутком і так стояв, ніби голяка перед медичною комісією, високий, глистуватий, з довгим носом і маленькими запалими очима. Усміхався ввічливо, Трошки на догоду загадному, але щиріше та добріше від нього. Гаразд усе, тільки от нещастя. Братові хлопчаки рукописом мого роману обклеїли хату до сліз шкода. Свята наївність, озирнувся Іван на гуляй вітра та дзятська. Звісно, українська література в жалобі. Що? Не зрозумів Хаблак, напружено думаючи про своє. «Українське письменство, – кажу, – одягло траурні шати. А, – промив Андрій Сидорович, зрозумівши нарешті, що з нього кипкують, і винувато зиркнув на загатного, ніби вибачаючись за його ж злий жарт. Даргуйте, що перериваю сцену, але за таких ситуацій я майже ненавидів хаблака. Від його ласкавого все прощення мене нудило» та плюнімо в обличчя, плюнь йди геть до учнівських зошитів у клітинку, до тихих сімейних вечорів. То я нарисочка приніс. Вибачайте, що пізно, але поки з дороги вговтались, це вже догуляй вітра. Якого нариса? Стрельнув Борис Павлович бровами. Проланковуж е, з піщаного. Хіба ми планували? Кинув у повітря, аби не звертатися до загатного, але відповіді не одержав. «Та це вже ми завтра подивимося, здайте секретареві, тут запитання буде до вас, товаришу Хаблак, як до визнаного спеціаліста». «Ну і типище, загатного ненавидить, а що до бідолахи Андрія Сидоровича під секретареву дудку скаче? Перепрошую». «Слухаю». Хаблак опустився на стілець, зробивши уважне і серйозне обличчя. Як хотілося йому стати редактором в пригоді. Нарис муляв руки і неприємно щеміло в грудях. Завжди він турбує людей недоречно. Люди стомилися. Хіба їм до хаблакового Нариса? А він примчав, мов дурник. Ви бачили мого джульбарста? Звичайно. Тут виникає принципова суперечка. Дехто... Не називатимемо прізвищ, не визнає його високої породистості. Будьте останньою інстанцією. Андрій Сидорович розгублювався завжди, коли від нього вимагали негайного рішення. Спершу він мусив добре поміркувати, що ці рубані настирливі фрази редактора, глава паморочиці. Хаблак недовірливо провів очима по напружених обличчях присутніх, може, знову колючий жарт Івана Кириловича. Звісно, його талантові тісно в районних масштабах, тому і жартує. Я з мисливськими мало справи мав, але в мене є...